Boa, irugarren iru lan ontan, unai eta maite arituko dira. Zortziko txikian bertso osatzeko lagu emango izkiet, eta, ba, lehenengo unai, gero maitek, gero berriz unai, eta gero maitek berriz kantatuko dute. Ados? Beraz, lehenengo unai kantatuko du, eta lau herrimak hau dira. Trebea, adorea, erregea, mesedea. Bertzotan tanago eta ez izan trebea Baina hemen egonda ni dut ad adore Hemen tzenago eta ni ez trebea, baina naiz erakutzi nidut adorea. Ozpa egiten badut hor nire mesedea, ta denogara hemen pila erregea. Baite, zure rimak, nora ezean, etxean, ostean, tartean. goi beldu eginginen ginen eraman ostean ta pentsak orgu aste hauen tartean naiz eta gai jarri nora ezean bakarrik dakigun nahi dugula Gurekin etxean, dakiguna idugu gurekin etxea. Eta zure beste rimak, mina, bazina, fina, atxegina. Bakarrik nago eta sentitzen dut mina, Zaman ergo hemen ze erongo bat zina. Sentitzen dudan mina ez da oso fina, Ta hemen da ez da atzer Amaite sakela bestela ergela gaudela. Euskal Herriak nahiko utx dauka orain zakela. baina borroka dago zer dago bestela, eta herri hau benetan ez denez ergela, jakin herri oso bat hemen pres gaudela, Jakin herri oso bat, enen